«Видно, вони не мають змоги вільно розмовляти в учительській», – тихо припустила Герміона, пройшовши разом з Гаррі та Роном повз професорів МакГонегел, Флитвіка і Спраут, які збилися докупи біля кабінету замовлянь. «Бо там же ж стерчить Амбридж!» «А гадаєте, вони мають якісь новини?» – поцікавився Рон, озираючись на трьох учителів. Ну, якщо й мають, то ми про це все одно не дізнаємося, сердито буркнув Гаррі. Особливо після постанови. Який там уже її номер? А зранку після звістки про втечу за скабану на дошці оголошень з'явилося нове повідомлення. Наказом верховного інквізитора Гогвордсу. Учителям відтепер заборонено надавати учням будь-яку інформацію, що не стосується безпосередньо тих предметів, які вони викладають, отримуючи за це заробітну платню. Цей наказ видано згідно з освітньою постановою номер 26. Підпис – Долорес Джейн Амбридж, Верховний інквізитор. Найновіша постанова стала темою численних учнівських жартів. Лі Джордан зауважив Амбридж, що згідно з новими правилами, вона не мала права сварити Фреда і Джорджа за те, що вони грали на уроці у вибухові карти. Вибухові карти не мають ніякого відношення до захисту від темних мистецтв, пані професорко. Ця інформація не стосується вашого предмета. Коли Гаррі наступного разу побачив Лі, рука у того страшенно кривавила. Гаррі порадив йому скористатися муртлаповим відваром. Він думав, що втече в'язнів Аскабану хоч трохи вгамує Амбридж, і що її приголомшить ця зухвала акція що сталося під самим носом її дорогенького фаджа. Але це лише посилило її нестримне бажання взяти під особистий контроль кожнісінький аспект Гогвардського життя. Вона була рішуче настроєна позвільняти з посад декотрих учителів. Питання було тільки в тому, хто стане першою жертвою професорка Трелоні чи Гегрід. Тепер усі уроки віщування та догляду за магічними істотами відбувалися в присутності Амбридж. Причаївшись з нотатником біля каміна, в задушливий від нудотних пахощів кімнаті на вежі, вона перебивала дедалі ближчу до істерики професорку Трелоні задаючи їй складні запитання, що стосувалися ворожіння на птахах чи гептомології, наполягаючи, щоб та передбачала учнівські відповіді і вимагаючи від неї почергово демонструвати своє вміння в роботі з кришталевою кулею, чайними листочками та рунами на каменях. Гаррі здавалося, що професор Котрелоні ось-ось не витримає цієї напруги кілька разів він зустрічав її в коридорах, що само собою вже було незвично, адже Трелоні переважно не виходила зі свого кабінету на вежі. Вона нестямно бубоніла щось собі підніс, заламувала руки і перелякано озиралася через плече. А ще від неї міцно тхнуло хересом. Якби Гаррі не переживав так через Геґріда, то міг би її навіть поспівчувати. Однак з роботи мали викинути когось із них. І Гаррі точно знав, кого саме він хотів би і далі бачити на своїй посаді. На жаль, Гаррі бачив, що Гегріт ані трохи не кращий за трилоні. Хоч він і дотримувався Герміониної поради і від самого Різдва, не показував учням нічого страшнішого за крупа, істоти, що нічим не відрізнялася від коротколапого цуцика, окрім роздвоєного хвоста, то йому дедалі важче було зберігати самовладання. На уроках Гегріт був на диво неуважний і розгублений, забував про що говорить, неправильно відповідав на запитання і увесь час кидав на амбридж тривожні погляди. А ще він тримався віддалекий від Гаррі Рона та Герміони, чого з ним ніколи раніше не бувало, і категорично заборонив їм відвідувати його після смерку. Як вона вас зловить, то нам усім гаплик, рішуче заявив він, і вони, не бажаючи ще більше йому нашкодити, утримувалися. Від вечірніх прогулянок до його хижі. Гарі здавалося, що Амбридж цілеспрямовано позбавляла його всього, заради чого варто було жити в Гогворці. Відвідин Гегридової хатини, листування Сіріусом, вогнеблискавки і квідичу. Він міг мститися єдиним чином – з подвоєним завзяттям присвятити себе «да». Гаррі був радий бачити, що їх усіх, навіть Захаріуса Сміта, підштовхнула до посиленої праці новина про десятьох смертежерів, які опинилися на волі. Та ніхто не працював так самовіддано, як Невіл. Новина про течу тих, хто катував його батьків, спричинила в ньому дивовижні, навіть дещо тривожні зміни. Він ані разу не згадав про зустріч з Гаррі, Роном і Герміоною в ізольованій палаті лікарні святого Мунго. Вони також, за його прикладом, зберігали мовчанку. Нічого він не казав і про втечу Белатриси та її дружків-мучителів. Тепер на зібраннях «да» Невіл майже взагалі не розмовляв, а тільки ретельно відпрацьовував кожне нове закляття і проти закляття, скрививши від зосередження своє пухке личко. Він не звертав уваги на травми і нещасні випадки і працював старанніше за всіх. Невіл так швидко прогресував, що це вже трохи бентежило, а коли Гаррі навчав товаришів закляттю щит, завдяки якому можна було відбивати дрібні замовляння, скеровуючи їх на самого нападника, то лише Герміона опонували це закляття швидше за Невіла. Гаррі багато чого віддав би, щоб з таким самим успіхом оволодіти блокологією. Але його заняття зі Снейпом – які з самого початку просувалися досить важко, так і не приносили бажаних результатів. Навпаки, Гаррі відчував, що з кожним уроком його справи погіршуються. Перед тим, як він почав вивчати блокологію, його шрам поболював зрідка, переважно вночі. Або ще після тих дивних проникнень у Вольдемортові думки та настрої, що обували в нього досить рідко. А тепер його шрам майже не переставав боліти, і він часто відчував спалахи роздратування або веселості, ніяк не пов'язані з тим, що відбувалося з ним тієї миті. І це завжди супроводжувалося особливо пекучим болем у шрамі. Гаррі мав жахливе враження, що поступово перетворюється на якусь антенну, котра вловлює найменші коливання Вольдемортового настрою. Він міг чітко визначити дату початку цієї підвищеної чутливості, бо вона збігалася з першим уроком блокології у Снейпа. Ба більше, йому тепер майже щоночі снилося, як він йде коридором до входу у відділ таємниць. І ці сни завжди закінчувалися тим, що він з надією стояв біля звичайних чорних дверей. «Може, може це так, як буває з хворобою?» занепокоїлася Герміона, коли Гаррі зізнався в цьому їй Таронові. «Ну, «З лихоманкою, скажімо. Перед покращенням спочатку настає погіршення». «Погіршення настає через Снейпові уроки». Категорично заявив Гаррі. Я вже не витримую постійного болю в шрамі і втомився щоночу тинятися тим коридором. Він сердито потер чоло. Хай би вже ті двері відчинилися, бо скільки ж можна стояти і на них витріщатися? Ну, тут не до сміху, рішуче сказали Герміона. Дамблдор не хоче, щоб ти бачив ті сни про коридор, бо інакше він би не просив Снейпа навчити тебе блокології. Ти мусиш старанніше працювати на його уроках. Та я ж працюю, розсердився Гаррі. Спробувала б ти сама, коли Снейп намагається влізти тобі в голову. Це тобі не жарти, якщо хоче знати. А може, поволі протяг Ронт? «Що може?» – крикнули Герміона. «Може, це не Гаррі винен, що йому не вдається захистити свій мозок?» – зловісно припустив Рон. «Тобто, – не зрозуміла Герміона. Може, Снейп і не намагається допомогти Гаррі?» Гаррі і Герміона витріщилися на Рона. Рон відповів їм глибокодумним поглядом. Може, ледь чутно сказав він, може, Снейп насправді намагається зробити гарін мозок ще доступнішим, щоб відомо, кому було легше. Цить, Роне, розсердилася Герміона. Ну скільки ти вже разів підозрював Снейпа? А чи хоч раз ти мав рацію? Дамблдор йому довіряє. Він працює для ордену. І цього достатньо. Але ж він був смертежером, уперто правив своє Ірон. І ми ніколи не мали доказів, що він насправді перейшов на наш бік. Дамблдор йому довіряє, повторила Герміона. А якщо ми не віримо Дамблдорові, то кому ж тоді вірити? З усіма цими турботами і безлічю роботи, неймовірною кількістю домашніх завдань, що нерідко примушували п'ятикласників працювати далеко за північ, з таємними зустрічами ДА та регулярними заняттями зі Снейпом, січень пролетів. Неймовірно швидко, не встиг Гаррі отямитись, як настав лютий, принісши теплішу й вологішу погоду та наблизивши вже другі цього навчального року відвідини Гоксміда. Після того як вони домовилися піти в село удвох, Гаррі майже не мав часу на розмови що. Але тепер несподівано усвідомив, що проведе в її товаристві цілісінький день Святого Валентина. Вранці, 14 лютого, він одягався особливо ретельно. Прийшов з Роном на сніданок саме тоді, як прибула совина пошта. Гедвігі не було, хоч Гаррі її не чекав а ось Герміона вихопила листа з дзьоба незнайомої сови. «Нарешті! Якби я не отримала його сьогодні...» Вона нетерпляче роздерла конверта і витягла аркушик пергаменту. Її очі пробіглися листом, а на обличчі з'явився страшенно задоволений вираз. «Слухай, Гаррі!» – глянула вона на нього – це дуже важливо. Чи не міг би ти о півдні зустрітися зі мною в трьох мітлах? «Ну, я не знаю», – невпевнено відповів Гаррі. «Чо, мабуть, сподівається, що я цілий день проведу з нею? Ми ще не вирішили, що будемо робити». «То приведи її з собою», – наполягала Гарміона. «Прийдеш?» «Ну, гаразд. А навіщо?» «Ніколи пояснювати. Мушу швиденько написати відповідь». І вона побігла з великої зали, стискаючи в одній руці листа, а в другій – грінку. «Ти йдеш?» – запитав Гаррі Врона, але той похмуро похитав головою. «Я взагалі не зможу піти в Гоксмід, бо Анжеліна хоче...» Присвятити тренуванню цілісінький день. Ніби це допоможе. Гіршої команди я ще не бачив. Глянув би ти на Слоупера і Керка. Повна лажа. Вони ще гірші за мене. Він важко зітхнув. Не розумію, чому Анжеліна не відпускає мене з команди. «Бо коли ти у формі, то граєш добре, ось чому!» – роздратовано відказав Гаррі. Дуже важко було співчувати Ронові, коли він сам віддав би все на світі, щоб зіграти в наступному матчі з Гафелпафом. Рон, мабуть, це відчув, бо більше під час сніданку про квідич не згадував. А поснідавши, вони доволі прохолодно розійшлися. Рон подався на квідичне поле, а Гаррі глянув на своє віддзеркалення в блискучій чайній ложечці, спробував пригладити волосся, а тоді з деяким острахом пішов у вестибюль зустрічати Чо, не уявляючи навіть, про що вони розмовлятимуть. Вона вже чекала його біля дубових вхідних дверей. Дуже гарна! Зі своїм зав'язаним у хвіст Гаррі раптом здалося, що в нього завеликі ноги, не знав, де діти руки, і з жахом усвідомив, як безглуздо тиліпаються вони по боках. «Привіт!» – ледь чутно видихнула Чо. «Привіт!» – озвався Гаррі. Якусь мить вони дивилися одне на одного – а тоді Гаррі запропонував. Ну, то що, йдемо? Ага, так. Вони стали в чергу до Філча, який звіряв прізвище зі списком. А зрідка переглядалися і нервово всміхалися, але нічого не говорили. Коли вийшли на двір, Гаррі відчув полегкість, бо мовчки йти було легше, ніж стояти з незграбним виглядом. Був прохолодний вітряний день, і коли вони минали стадіон, Гаррі побачив, як над трибунами промчалися Рон та Джіні, і відчув, як у нього стислося серце, що він не з ними. — Ти дуже сумуєш за Квідачем? — спитала Чо. Він озирнувся і побачив, що вона дивиться на нього. — Так, — зітхнув Гаррі, — сумую. «А ти пам'ятаєш, як ми вперше грали одне проти одного?» «Ще в третьому класі», – запитала вона. «Так», – усміхнувся Гаррі, – «ти ще мене блокувала?» «А Вуд наказав тобі не корчити джентльмена, і якщо треба, скинути мене з засміялася Чо. «Я чула, що його взяли у вершки з портрі. Це правда?» «Ні, він у Калабані Юнайтед». Я бачив його торік на Кубку світу. Ой, я теж тебе там бачила, пам'ятаєш? Ми були в одному наметовому містечку. Там було так гарно, правда? За розмовою про Кубок світу вони дійшли до воріт. Гаррі аж не вірив, що з нею так легко розмовляти. Не важче, ніж з Роном чи Герміоною. Він уже почав відчувати впевненість і бадьорість, але тут їх перегнала зграя слизоринських слизеринських дівчат на чолі з Пенсі Паркінсон. Чанг — Поттеричанг! — закричала Пенсі під акомпанемент їхнього хихотіння. — Фе-чанг, що в тебе за смак? — Дігорі хоч був гарний. Дівчата з криком і вереском побігли далі глузливо озираючись на Гаррі і Чо, між якими запала збентежена мовчанка. Гаррі вже не знав, що сказати про квідич, а Чо почервоніла і дивилася собі під ноги. «То куди б ти хотіла піти?» спитав Гаррі, коли вони дійшли до Гоксміда. На високій вулиці було повно учнів, що прогулювалися зазирали в вітрини крамничок або теревенили на тротуарах. «Та все одно!» – стинула плечима Мачо. «Може, просто походимо по крамничках?» Вони пішли до Дервіш і Бенкс. На вітрині висів великий плакат. Його розглядало кілька місцевих мешканців. Коли до них приєдналися Гаррі та Чо, Гоксмітці розступилися, і Гаррі знову побачив знімки десятьох утікачів-смертежерів. Після слів «За наказом Міністерства магії» йшлося про нагороду. «Тисячу галеонів будь-якому Чеклунові чи, чи відьмі за інформацію, що призвела б до повторного арешту когось із зображених злочинців». «Якось дивно», – тихенько сказала Чо, – дивлячись на знімки смертежерів. Пам'ятаєш, коли втік Сіріус Блек, скрізь по Гоксміді не шпорили дементори, шукали його, а тепер на свободі десять смертежерів і ніде не видно жодного дементора. Так, погодився Гаррі, відводячи погляд від обличчя Белетри Селестранджи, дивлячись на високу вулицю. Дуже дивно. Він ані трохи не шкодував, що поблизу не було дементорів, але тепер, замислившись, зрозумів, що їхня відсутність багато про що свідчить. Вони не тільки дозволили смертажерам утекти, але й не збиралися їх шукати. Схоже було, що дементори справді вийшли з-під міністерського контролю. Десятеро втікачів-смертежерів дивилися на них з вітрин усіх крамничок, повз які проходили Гаррі та Чо. Коли вони минали пера від скрифеншафта, почався дощ. Холодні важкі краплини періщили по обличчю. «Кави хочеш?» – вагаючись, запитала Чо, коли дощ подущав. «Можна?» – озирнувся Гаррі. «А де?» «А тут поблизує непогана кав'ярня. Ти ще не бував у мадам Падіфут?» І вона повела його бічною вуличкою до невеличкої кав'яреньки, що її Гаррі раніше й не помічав. Там було тісно і душно, а все, що тільки можна, прикрашали рюшечки й бантики. Гаррі з пригадав собі кабінет «Амбридж». «Гарно, правда?» – радісно спитала Чо. «Е, «Так», – покривив душею Гаррі. «Дивись, це все прикраси до дня Валентина», – показала Чо на золотих херовимчиків, що висіли над кожним круглим столиком, періодично посипаючи клієнтів рожевим конфетті. «Ага». Вони сиділи за останнім вільним столиком біля запітнявілого вікна. Зовсім поруч сидів з якоюсь гарненькою білявкою капітан Райвенкловської квідичної команди Роджер Девіс. Вони трималися за руки. Гарі стало ніякого. Особливо, коли він розвернувся по кав'ярні і побачив, що всі сидять парами і тримаються за руки. А може що сподівається, що і він триматиме її за руку. «Що бажаєте, дорогенькі?» – запитала мадам Падіфут, дебела жіночка із закрученим у вузол чорнявим волоссям. Вона ледве протислася до них між столиками. «Дві кави, будь ласка», – замовила Чо. Поки чекали на каву, Роджер Девіс та його дівчина почали цілуватися тягнучись через цукорницю. «Краще б вони такого не робили», – подумав Гаррі. Відчував, що Девіс занадто високо встановив планку, і тепер що, сподіватиметься, що Гаррі спробує його перевершити. Його обличчя запалало. Він спробував відвести очі у вікно, але воно так запітнявіло, що нічого не було видно щоб відтягти ту мить, коли знову треба буде подивитися на Чо, Гаррі втупився у стелю. Не би оцінював якість побілки. Херовимчик, що висів над ними, негайно сипонув йому межи очі пригорщу конфетті. Минуло ще кілька болісних хвилин, і тут Чо згадала Амбридж. Гаррі з полегкістю вхопився за цю тему, і якийсь час вони з насолодою її лаяли. Але цей сюжет був так обсмоктаний під час зустрічей, да, що його надовго не вистачило. Знову запала мовчанка. Гаррі виразно чув чмокання за сусіднім столиком і гарячково вишукував, що б то йому сказати ще. «Е, слухай, а не хотіла б ти обід піти зі мною у три метли? Я там маю зустрітися з Герміоною Грейнджер». Чо? Здивовано підняла брови. «Ти зустрічаєшся з Герміоною Грейнджер сьогодні?» «Так, вона мене попросила, то я й подумав, що треба прийти. Підеш зі мною?» Вона казала, що нічого, якщо йти там будеш. Он як? Це люб'язно з її боку. Але чо, сказала це таким тоном, ніби ані трохи не зраділа? Навпаки, голос її став холодний і неприязний. Ще кілька хвилин минули мертвій тиші а Гаррі так швидко сьорбав каву, що невдовзі мав би замовляти ще одну чашку. Поряд з ними Роджер Девіс та його дівчина, мовби склеїлися губами. Рукачо лежала на столі біля чашечки з кавою, і Гаррі відчував незбориме бажання її потримати. «Візьми!» Сказав він собі, а в його грудях завирувала суміш страху і хвилювання. Візьми її за руку. Просто дивовижно, як важко було простягти руку на якихось двадцять сантиметрів, щоб торкнутися її долоні. Значно важче, ніж блискавично упіймати в повітрі снича. Та щойно він. Смикнув рукою, якщо забрала свою руку зі столу. Вона тепер з легкою цікавістю спостерігала, як Роджер Девіс цілується з білявкою. «До речі, він мене запрошував сюди», – тихо сказала вона. «А кілька тижнів тому. Роджер. Але я йому відмовила». А Гаррі, що схопив цукорницю, щоб якось виправдати свій несподіваний рух рукою, не міг збагнути, навіщо вона йому це каже. Якщо вона хотіла сидіти за сусіднім столиком і палко цілуватися з Роджером Девісом, то чого погодилася погодилися піти на прогулянку з ним? Він нічого не сказав. Херовимчик сипонув на них ще ж меню конфетті, і воно попадало в чашечку з захололим кавовим осадом, що його збирався було допити Гаррі. Торік я приходила сюди з Седриком, сказала Чо. Що... Минула секунда-дві, поки Гаррі усвідомив сенс її слів, і в грудях у нього похололо. Він не міг повірити, що вона вирішила говорити про Седрика саме зараз, коли довкола цілувалися пари, а над їхніми головами кружляв херовимчик. Коли Чо заговорила знову, голос її звучав якось тонко. «Я... я вже давно хотіла тебе спитати, чи Седрик...» Чи він з... З... згадував про мене перед смертю? Гаррі менш за все хотів би розмовляти на цю тему. Тим паче, що? Та ні, але чутно відповів він. Він, він не мав коли щось казати. «То чи ти... чи ти дивилася на канікулах якісь матчі з Квідичу? Ти ж уболіваєш за тайфунів?» Він це сказав роблено веселим і бадьорим тоном. З жахом побачив, що її очі знову наливаються слізьми, так само, як після останнього перед Різдвом зібрання «да». «Слухай!» Розпачливо нахилився він до неї, щоб ніхто їх не почув. Не згадуємо зараз про Седрика. Поговоримо про щось інше. Та цього, мабуть, не варто було говорити. «Я думала», – сказала вона, і сльози бризнули на стіл. «Я думала, ти... ти зрозумієш?» Мені. «Треба про це поговорити!» «Та й тобі теж треба про це поговорити!» «Ти ж бачив, як це сталося! Правда?» Це був якийсь жах. Дівчина Роджера Девіса навіть відклеїлася від нього, щоб подивитися, як ридає Чо. «Я говорив про це, – прошепотів Гаррі – з Роном і з Герміоною, але... «О, ти говорив з Герміоною, Гренджер!» Верскнула вона, і її обличчя блищало від сліз. Ще кілька пар перестали цілуватися і подивилися на них. «Ти говорив з нею, але не хочеш поговорити зі мною! Мабуть, краще ми розплатимося, і ти побіжиш до своєї...» Герміона Грейнджер, як і хотів. Гаррі ототерло дивився, як Чо схопила мереживну хусточку і почала витирати своє мокре лице. "Чо?" ледь чутно промовив він, воліючи, щоб Роджер знову почав цілувати свою білявку, і та перестала на них витріщатися. "Давай, біжи!" крикнула Чо, ридаючи в хустинку. Навіщо було мене запрошувати, якщо ти запланував побачення з іншими дівчатами? Зі скількома ти ще маєш зустрітися після Герміони? Та це, це зовсім не так, усміхнувся Гаррі, з полегкістю збагнувши нарешті, що саме її так роздратувало. Але негайно зрозумів, що його усмішка була недоречна що зірвалася на ноги. Усі в кав'ярні принишкли і спостерігали тепер тільки за ними. Колись побачимось, Гаррі, драматичним тоном попрощалася вона і гикаючи від плачу кинулася до дверей. Рвучко їх відчинила і вибігла під зливу. "Чо?" покликав Гаррі, але двері з мелодійним дзенькотом уже зачинилися за нею. У кав'ярні запанувала мертва тиша. Усі дивилися на Гаррі. Він кинув на стіл галеона, струснув з волосся рожеве конфеті і побіг за чо. На дворі лило, мов, з відра, а її ніде не було видно. Він не міг зрозуміти, що сталося. Півгодини тому між ними все ж було добре. «Ах, ці жінки!» – сердито пробурмотів він, челапаючи дощовою вулицею, а з руками в кишенях. «Чого їй приспічило говорити про Седрика? І чому вона завжди починає такі розмови, після яких сльози з неї течуть, мов, зі шланга?» Повернув праворуч, пробігся калюжами і за пару хвилин уже заходив у три мітли. Знав, що Герміони там іще немає, але сподівався зустріти когось знайомого, щоб перебути час. Струснув головою, відкидаючи з очей мокре волосся, і розвернувся. У кутку самотньо сидів сумний Гегрід. «Здоров, Гегріде!» – привітався Гаррі, протискаючись поміж столами і підтягуючи для себе стільця. Гегрід аж підскочив і глянув на Гаррі так, ніби не впізнавав. Гаррі побачив на його обличчі два свіжі порізи і кілька нових синців. «А, це ти, Гаррі!» – впізнав нарешті Гегрід. Усе файно?» «Так, усе гаразд!» – збрехав Гаррі, бо поруч з побитим і зажуреним Гегрідом він відчував, що немає чого жалітися». «А як ти?» «Я?» – перепитав Гегрід. «Та все файно, Гаррі, дуже файно». Він втупився у дно свого олов'яного кухля, завбільшки з відрою, і зітхнув. Гаррі не знав, що йому сказати. Якийсь час вони так і сиділи мовчки. Тоді Гегрід зненацько звався. – Маємо одну біду на двох, Гаррі, правда? – завагався Гаррі. – Так, а я вже колись-то казав. – Обидва чужаки. – Велимудро закивав головою Геґріт. І обидва сироти. – Так, сироти. Він відсорбнув з кухля величезний ковток. «Що то значить мати порядну родину?» – вів далі Гегрид. «Мій татко був порядний. І твої мама з татом також. Якби вони і далі жили, твоє життя було б інакше, а?» «Так, мабуть», – обережно погодився Гаррі. Геґрід мав якийсь химерний настрій. Родина, похмуро вів Геґрід. Ай, хоч би що там казали, але кров таки має значення. А він змахнув краплинку крові з порізу над оком. Гегріде, не зміг стриматися Гаррі, звідки беруться оці твої рани? Га? здригнувся Гегріт. Які рани? Оці? показав Гаррі на Гегрідове обличчя. «Та, Гаррі – це звичайні гулі і синці», ухилився від відповіді Гегріт. «Така в мене робота». Він допив свій кухоль, поставив його на стіл і підвівся. «Ще побачимося, Гаррі. Бувайся здоровий». І Гегрід з жалюгідним виглядом пошкандибав з шинку під зливу. Гаррі сумно дивився йому вслід. Гегрід був нещасний і щось приховував, але категорично відкидав усі спроби йому допомогти. Що відбувалося? Та не встиг Гаррі про це поміркувати, як його хтось покликав. Гаррі! Гаррі! «Сюди!» З протилежного кінця зали йому махало рукою Герміона. Він підвівся і почав пробиватися до неї крізь переповнений людьми шинок. Гаррі вже був за кілька столів одне, і коли побачив, що вона сидить не сама. З нею ділила столик найнеймовірніша, неможлива парочка. Луна Лавгуд та колишня журналістка щоденного віщуна Ріта Скітер, котру Герміона ненавиділа чи не найбільше в світі. «А ти що, рано прийшов?» – посунулися Герміона, щоб він мав десісти. «Я думала, ти будеш, що? Сподівалася, тебе тут побачити не раніше, ніж за годину». «Чо?» Миттю крутнулася на стільці Ріта і пожадливо впіялася очима в гарі. «Дівчина? Гарнісінько!» Вона схопила сумочку з крокодилячої шкіри і почала в ній не шпорити. «Вас це не стосується. Навіть якби Гарі зустрічався з сотнею дівчат, – холодно сказала Ріті Герміона, – тому прошу це все заховати». А Ріта, що вже витягала ядучо зелене перо, закрила сумочку з таким виглядом, ніби її змусили ковтнути смердосоку. «Що ви тут затіяли?» – запитав Гаррі, подивившись на Ріту, Луну і Герміону. «Наша юна старостиня саме збиралася це сказати, аж тут прийшов ти», – голосно відцьорбнула Ріта зі склянки. «Сподіваюся, мені можна з ним розмовляти?» – буркнула вона Герміоні. «Можна», – холодно відказала Герміона. Безробіття погано позначалося на ріті. Волосся, колись аретельно закручене кучерями, тепер звисало вздовж обличчя неохайними пасмами. Яскраво-червона фарба на п'ятисантиметрових нігтях облупилася, а кілька фальшивих коштовних каменів з оправи окулярів випало. Ріта зробила ще один ковток і запитала кутиком уст. «Гаррі, а вона хоч гарненька?»